Skupina lodí, které následujícího dne zvedly plachty v Ankmorporském přístavu, tvořila opravdu hezkou flotilu. Věci se odehrávaly rychle. Pomyšlení na návštěvu na konci světa nijak negativně neovlivňovalo lidské myšlenky protože konec světa je v přeneseném i v zeměpisném slova smyslu tak všeobecné a neurčité nebezpečí, že si ho lidé prakticky nedokáží představit. Za to Patricej byl na lidi více než přísný a to je osobní a velmi konkrétní nebezpečí a lidé proto většinou nemuseli dlouho přemýšlet, aby se rozhodli, které z nich si mají vybrat. Bárka, Jejíž rozlehlá paluba byla zakryta plachtou, pod níž už na sebe začínal brát podobu nějaký velký tvar, se líně kolébala mezi svými menšími družkami. Lord Vetinare vstoupil na palubu jen jednou a s pochmurným výrazem se rozhlédl po nekonečných hromadách materiálu, který zaplňoval celou palubu. Tohle všechno nastála. A stojí nezanedbatelnou částku peněz. Oznámil Leonardovi, který už si stačil na palubě postavit svůj malířský stojan. Doufám jenom, že za všechny ty investice budeme mít svým spoluobčanům co ukázat. Hehe, <těk> třeba pokračování druhu. Usmál se vyrovnaně Leonardo, jenž právě dokončil jakousi složitou kresbu, kterou v zápětí předal jednomu z učedníků. Na, no, ale spaněta, Anna. Naučíme se mnoho a získáme obrovské množství nových informací. Usmíval se dál Leonardo. A jsem si naprosto jistý, že to bude k neobyčejnému prospěchu budoucích generací. Tak například trosečník z Marie Diavoli hlásil, že se věci kolem něch letu vznášely, jako kdyby vůbec nic nevážili, tak jsem vymyslel tohle. Sehnul se k zemi a zvedl něco, co lordu veterináři mu připadalo jako zcela běžné kuchyňské náčiní. To je pánev, která přil k čemukoliv, vysvětloval pišně. Ten nápad jsem dostal, když jsem pozoroval tuhle kitku Štětka obecná se jmenuje která. A tahle bude užitečné, zajímal se vetinary. No jak pak by ne. Budeme muset jíst a nemůžeme si dovolit nechat poletovat rozpálený tuk po celé lodi. Nejdůležitější jsou právě tyhle zdánlivě nepodstatné maličkosti můj pane. Také jsem navrhl plnicí pero, které dokáže psát i vzhůru nohama. Hm, a nestačilo by, kdybyste si jednoduše obrátil vzhůru nohama papír. Sněhem se pohybovala řada saní. Je sakra zima, ozval se Kaleb. Lezou na tebe roky, co? Už klíbil se jízlivě Cucá Kvilda. A já vždycky říkám, že každý je tak starý, jak se cítí. Co říká? Řek, že seš tak starý, jak se cejtíš, homoši. Cože to? Já teda cítit nejsem. Heleďte, já si nemyslím, že jsem nějak zestárnul, zamyslel se cucák Kvilda. Já nejsem doopravdy starej akorát si musím trochu dávat bacha, kde je nejbližší hajzlík. Nejhorší na tom je, pokýval hlavou podrz, když přijdou ty mladí a začnou zpívat ty svý veselý a šťastný písničky. A proč jsou tak šťastný? Zajímal se Kaleb. A protože se nemenujou Kaleb, proto. Krásné čerstvé sněhové vločky, které nesl vítr od vrcholku hory, když si čeli ve vzduchu a plnili jejich zorné pole. V úctě k tradicím své profese měli na sobě členové hordy především nevelkou koženou bederní roušku a pár kousků kožešin a kroužkové zbroje. V úctě k tradicím stáří a bez sebe menšího vzájemného komentáře podložili tyhle klasické atributy hrdinských kostýmů dlouhými vlněnými trikoty a různými jinými, často dosti podivnými, elastickými věcmi. Bojovali s časem, stejně jako ve svých životech, bojovali se vším ostatním, jako s něčím, na co zautočíte a pokusíte se to zabít. V čele skupinky šel Kohen a dával nějaké rady Minstrelovi. A tak ze všeho nejdřívějc popíšeš. Jak se sám... Z té ságy cítíš, vysvětloval mu. Jak se ti, když ji zpíváš, začne pěnit krev a ty se sotva dokážeš ovládnout? No musíš jim říct, jak skvělá sága to bude, chápeš? E, ano, ano, myslím, že chápu. A pak řeknu, kdo jste vy, řekl minstrel a horečně tě si škrabal poznámky. Ale houby, pak řekneš, jaký bylo počasí. To myslíte tak, jako den byl jasný. Ale dějme mi psi nohy, sága se tak, jako odříkává. Takže důležitý je, že špatně poskládáš slova. To myslíte, jako jasný byl den? No to je ona, skvělé. Já si hned myslel, že jsi chytrý. Chytrý, že jste, jste myslel, zvolal minstrel dřív, než se stačil zarazit. Nastal okamžik srdce ochromujícího ticha, ale pak se kohen ušklíbl a popleskal ho po zádech. Minstrel měl pocit, že ho někdo ze všech sil udeřil přes záda lopatou. To je ten stél, Co ještě? Jo, Aha, nikdo v ságách nemluví. Vždycky rce nebo vece? Rce? Vece? No přece, apostal wolf, mořský totulák ska, chápeš? A taky a prostě lidi jsou tam vždycky něco. Já například jsem kohen barbarné. Ale může to být třeba kohen smělý srdce, nebo kohen ničitel zástupu, nebo něco tam opadabného. A proč tohle děláte? To bych tam měl taky dát. Vy chcete opravdu vrátit oheň bohům? Já? A <laughs> už se na to těšíme. Ale proč? Protože jsme už viděli umírat příliš mnoho starých kamarádů, odpověděl Kaleb. To je fakt, Přikývl Cucá Kvilda, a nikdy jsme neviděli žádný velký ženský na létajících koních, který by je odnesli do syně Slávy. Když umřel hrbatej Vinca, to byl jeden z nás, kde byl by Frost, ten ledový most, po kterým ho měli odvést na věčnou hostinu bohu, he! Kde pak? Dostali ho, zhejčkali měkejma postelema a někdo mu dokonce přečvej jídlo. Málem nás dostali všechny. Fuj, mlíčný nápoje! Odplivl se bleskový podřes. Co říká? Probudil se bláznivý humoš. Optal se, proč chceme vrátit oheň bohům humoši. Je patá! Někdo jim to hnízda konečně vypálit musí. Protože tohle je velký svět a my ho ještě zdaleka neviděli celý, odpověděl Cucák Vilda. Protože ti pravíti jsou nesmrtelní, připojil se Kaleb. Protože už mám dost toho, jak mě za studených nocí bolej záda, dodával Podrs. Minstrel se podíval na Kohena, který upíral zasmušilý pohled k zemi. Protože, řekl nakonec Kohen, protože nás nechali zestárnout. V tom okamžiku past sklapla, sněhové závěje vybuchly, k hordě se rozeběhly obrovské postavy. Meče vyskočily do vyhublých rukou pokrytých stařeckými skvrnami s rychlostí, jaká se rodí jen z dlouhodobé praxe. A se napřáhly, všechny zadržte, vykřikl Kohen. V jeho hlase zazněl nekompromisní velitelský tón. Bálečníci znehybněli. Hroty a čepele mečů se chvěly na centimetry od krků a hrdí. Kohen se zadíval do popraskané a ošlehané tváře obrovského trola, který právě pozvedl těžkou palici, aby ho rozdrtil. No ty, tebe já od někoho znám řekl Kohen. Mágové pracovali ve směnách. Celé míle před flotilou bylo moře tiché jako vesnický rybník. Do plachet v lodím stálý, stejnoměrný svěží vítr. Co se větru týkalo, byly mágové opravdu dobří. A sice díky tomu, že počasí nebylo záležitostí síly, ale lepidopterie neboli motýlů. Jak řekl arcikanclář Výsměšek, stačilo vám jenom zjistit, kde právě ti zatracení motýly jsou. A pak, podle pravděpodobnosti milionku jedné, musela nějaká zlomyslná náhoda přistrčit pod těžkou bárku vodou nasáklý kmen. Náraz byl slabý, ale rozšafín Stibum, který v té chvíli opatrně přemysťoval po palubě vzděvit, skončil v leže na zádech, obklopen mnoha lesklými a skleněně chřestícími úlomky. Po palubě se k němu rozeběhl arcikanclér výsměšek a hlas měl plný účasti. Že puškuzin stál stal 100 tisíc dolarů, pane Stibumé. No ale podívejte se na to, je při nejmenším na tucet kusů. Mně se nestalo vůbec nic, arcokancléři, a stovky hodin práce v tahu. A navíc teď nebudeme moci sledovat průběh letů. Posloucháte mě vůbec, pane Ctibume? Rozšafín Ctibum ho neposlouchal. Držel v ruce dva kusy odpadlé z přístroje. Myslím, že jsem docela náhodou hehehe, zakopl o něco úžasně šťastného, arcikancléři. Co říká ty? Už se někdy v historii lidí podařilo někomu rozbít omniskop, pane? Ne, mladíku, a to proto, že ostatní lidé jsou opatrní, když zacházejí s drahým zařízením. Ehem. Byl byste tak laskáv a podíval se tady do toho kousku pané, dožadoval se ctibum na léhavě. Myslím, že je velmi důležité, abyste se do toho kousku podíval. Na dolních úbočích kory celesty nastal čas na staré časy. Ti, co past nastražili a ti, co do ní padli, rozdělali společný oheň. Jak ta, že snechal ten skvělý kšeft, co směl jako zlej pán Jindřicho? Zajímal se upřímně Kohen. Ale vždyť víš, jak to teď komc chodí? Odpověděl mu Jindřich šerý děs. Horda přikývla, věděli, jak to dnes chodí. Víš, co dneska lidi udělají, když lidi zautočí na věš černýho zla. Nejdřív zablokujou východ stajný chodby, stýskal si šerý děs. Ty svině, zržel Kohen, zlýho pána temnotřece, musíš nechat uniknout, to ví každej. No právě, přikyboval Kaleb, musíš pamatovat na zejtřek a nechat se nějakou práci na potom. A to já přitom ještě vždycky hral, poctivě, vzdychal Jindřich šerý děs po pokaždé byla nějaká ta tajná chodbička, co vedla do hory hrůzy. Jako strážce cel jsem vždycky zaměstnával ty nejhloupější lidi a... Jsem jí... Zaduněl pišně pyšně obrovský troll. No jo, to víš, jo. To zbyl ty, no jo. A vždycky jsem dohlížel na to, aby všichni mý vojáci měli takový ty helmy, co jsou přes celý ksicht aby se mohl hlavní hrdina zamaskovat za jednoho z nich. Řeknu vám, že to stálo taky sakrapěkný peníze. Známe se tuhle s šerým děsem už kolik rokůch, zavzpomínal kohen a začal si balit cigaretu. Pamatuju ho zdoby, co se dvěma dalšíma mládencema začínali v jeho chatrče zkázy: ještě s náma byl kosti mlad oř připomenul Jindřich. To byl ale jen masel, jen podatkl Kohen. Dokázal moc vošklivě kousnout, Kohené, to zase jo. Nestačil se ani mrknout a měl zprst prst pryč. Hele, nebojoval já jsem s tebou, když byl Bůh skázenosního pavouka. Napadlo najednou kaleba. Osi jo, bojoval se mnou kde kdo. To byly úžasný časy. Vzpomínal Jendřich. Velký pavouci, ty zaberou vždycky, ty jsou spolehlivější než chobotnice. Pak si ale znovu pavzdechl. A oh, oh, pak se to najednou všechno změnilo. Přikývli, všechno se změnilo. Oh, nakonec mě obvinili z toho, že jsem odporná skvrná coprej. Počkej, jak oni to... Jo, hýždí tvář světa. Ani slovo o tom, že by se třeba otevřeli nový pracovní možnosti v oblastech s tradičně vyšším procentem nezaměstnanosti. Opak no, se sem natáhli opravdu těžký machy a těm nemůžeš s nějakým venkovským podničkem konkurovat. Znal jste někdo polimorda nemilosrdného? Já? Tak trochu zval se Cucák Vilda. Zbyl jsem ho. O tomu nevěřím. Vždyť to on pokaždý vykřikoval. Děj se, co děj, na tohle místo se vrátím. Ta je možný. Přikývl Cucák Vilda, vytáhl z kapsy dýmku a tabák a začal si nadspávat. Jenže když ti někdo usekne hlavu a pak ji přibije na strám, tak to se to těžko dělá. A co půmdara, královna čarodějka? Upřel šerý děs oči k obzoru. Řeknu vám, to byla. Odešla na odpočinek, hlásil kohen. U ta by nikdy na odpočinek neodešla. Vdala se, trval na svém kohen. Vzala si bláznivýho homaše. Co říká? Řekl jsem, že jsi vzal Pumdaru, moši, vykřikl Kohen. Hehehe, to já, já babine. Ale nezapomeňte, že už je to nějaký ten hrák, upozorňoval Cucák Vilda. Nakonec jim to nevydrželo. O to byla fakticky ženská džáblice. Všichni stárné jindrl. Teď si pořídila takovej malej obchůdek, pomdařiny Pamlsky. Vaří marmelády? Dodával Kohen pohotově další informace. To snad ne? Vždyť to si vždycky dávala stavět na nahromadu čerstvých chlépek. No, já přece neřekl, že by to byly nějak zvláštní marmelády. O co ty, Kohene? Slyšel jsem, že se stal nějakým vlácem, císařem nebo co? Zní to dobře, že jo. Přikývl kohen zachmuřeně. Ale víš co, je to nuda. Všichni se plížej kolem a snažej se chovat uctivě. Nikdo nebojuje a z těch měkkých postelí člověka bolej záda. Máš peněz, kolik chceš, ale nemáš je za co utratit, akorát za nějaký hračičky. Tadle civilizace z tebe vycucne všecek živat. Na no já? Zabila dokonce i hrbatýho vincu kosti mlata. Udusil se k smrti nějakou šuknou. Na svůj věk si ukous moc veliký saustá. Pak zavládlo ticho. Byl slyšet jen tichý sykot sněhu padajícího do ohně a ticho, jaké vydává skupina soustředěně přemýšlejících lidí. Podívejte a nemyslíte vy náhodou šunku? Ozval se nakonec Bart. Na no já, teď říkám, že muku zaskočila, byla vymalováno. Přikyvoval Cucák Vilda. Já se v tědlech, delikátnostech nik dá moc nevyznal. Je to dost důležitý, když přijde na způsob konzumace. Upozornil ho Kohen. Pak se obrátil naspět k Indřichovi. A to je moc vošklivá smrt pro hrdinu když směkne a slousne, protože požírá vydatný večeře a nehejbá se. Hrdina by měl zemřít v boji. No jo, jenže vy, mládenci, ukázal Jindřich šerý děs na skupinku, co tvořila hordu. Jste se nikdy umírat nenaučili. A to je tím, že jsme se na druhý straně naučili vybírat se ty správný nepřátelé, přikývil Kohen. O tentokrát jsme se ale vypravili na bohy. Poklepal nasud, na němž seděl, a všichni ostatní členové stříbrné hordy se při jeho gestu jakoby přikrčili a poněkud nervózně zamrkali. A máme tady něco, co jim patří, dodával Kohen. Rozhlédl se po skupince a zaregistroval několik téměř neznatelných přikývnutí. A proč byste nešli s námi, Jindřicho? Můžeš si sebou vzít i svý dňábelský pohunky? Jindřich Šerý děs se narovnal. Oposlyš, já jsem zlý pan temnot. Jak by to vypadalo, kdybych se po světě potuloval v doprovodu partičky hrdinů? Nevypadalo by to nějak. Odsekl mu Kohen Ostře. A mám ti říct proč ne? My jsme poslední, chápeš? My a vy Nikoho jiného už nezajímáme. Už nejsou žádný další hrdinové, Jindřicho, A žádní další zlosinové. Ohohoho, oho, oho, zlosinové se najdou vždycky, protestoval Jindřich Šerý děs. Ne, máš pravdu, pořád ještě existují a množí se odporní hnesní, křiví a nesnesitelní lumpové. Jenže tě dneska používají zákony, ani ve snobě nenapadlo říkat se jen dřich šery Chlapi, co neznají pravidla, přidal se cucák Vilda. Všichni pokývali hlavami. Nemusíte žít podle zákona, ale musíte dodržovat morální kód. Chlapi s má. zavrčel Kaleb. Další hromadné přikývnutí. Členové hordy nebyly velcí čtenáři. Papír byl nepřítel a stejně tak i muži, kteří ho používali. Papír se plížil všude kolem vás a pomalu obsazoval svět. Vždycky jste se nám líbili, Jindřicho, svěřoval se Kohen. Vždycky jste hráli podle pravidel. No tak co, jdete s náma? – Jindřich šerý Děs upadl do viditelných rozpaků. – No, hele, já bych docela rád, ale, ale jsem Jindřich Šerej Děs, chápéš? Nemůžeš mi věřit ani, co by se zanehetve vešlo. Při první příležitosti, která se mi naskytne, tě zradím vrazím ti dýku do nebo něco takového. No musel bych to udělat, chápéš. No, samozřejmě, že kdyby bylo pomým, bylo by to jinak, ale nezbývá mi než myslet na svou pověst, chápéš. O no, jsem jindřich a nechtě, abych šel s váma. Dobře řečena, přikývil kohen, mám rád chlapy, kterým se nedá věřit. Člověk přesně ví, jak si na tam s takovým chlapem stojí. Potíže jsou s těma, s kterým asi člověk není jistý. Pojď s náma, Jindřichu. Jseš jeden z nás a vy mládenci taky. Máš nějaký nový lidi, jak vidím. Kohen tázavě pozvedl obočí. No jo, vždyť víš, jak je těžký sehnat opravdu hloupý um. pohunky a náhončí. Napůl se omlouval Jindřich šerý děs. Tohle je slysoš, Umpf. Umf? aha, jeden z těch původních polointeligentních ještězích lidí, Rozzářil se Kohen. Je hezký vidět, že alespoň jeden ještě zbyl. A hele, oni zbyli dva a tenhle se jmenuje umf, umf. No to je taky slizoš řekl Jindřich a opatrně popleskal druhého ještěroida po zádech, tak, aby se neporanil o ostré výrůstky. Obyčejný ještěrák si nikdy nepamatuje víc než jedno jméno, chápeš? A tamhle máme Kývl směrem ke stvoření, které vzdáleně připomínalo trpaslíka a které na něj vrhalo zoufalé pohledy. Tvoje jméno je podpášť. Sdělil mu, čímž tvora zároveň představil i informoval. Pak se obrátil zpět ke Kohenovi. No, ten si svý jméno většinou nepamatuje vůbec. Tvoje podpášť, Zahuhlal podpášť vděčně. Umf, umf, řekl jeden ze slizošů pro případ, že by ta poznámka byla určena jemu. Skvělá práce, šery děsy. liboval si Kohen. Vím, jak strašlivě těžké je najít opravdu hloupého trpaslíka. No, lehká věc to nebyla, připouštěl maličko pyšně Jindřich, který postoupil k další postavě. A tohle je řezník. Skvělé jméno, vážně skvělé, přikyboval kohen a prohlížel si obrovského tlustého muže. Tvoj žalářník, předpokládám. Toho jsem hledal strašně dlouho, přikivoval hrdě Jindřich, zatímco řezník s pohledem upřeným do prázdna se přihlouple usmíval. Uvěří všemu, co mu kdo řekne, neprohlídne ani to nejnedbalejší přestrojení, pustil by z hladomorny transvestitu převlečenýho za pradlenu, i kdyby měl plnovou, ve kterým by se dalo tábořit. Nejraději se dává na židli hned vedle mříží a okamžitě usíná a, a nasýklíče na velkým háku pasu, aby se mu dali co nejsná sebrat, dodával kohen A klasika, mistrovský podrobnosti, a taky máš trola, jak vidím. Semia já, zadunil troll, ump, ump, jsem já. No, prolomit musíš ne, pokrčil ramene Jindřich. Je o něco chytřejší, než jsem si představoval, ale nemá absolutně žádný smysl pro orientaci a nepamatuje si vlastní jméno. A co to máme tady? Rozážil se Kohen. Pravá stará zombie, a kde jsi vyhrabál? Mám raději chlapi, co se pořád nemusej bát, že někdo foukne a jim opadá maso z kostí. Gak! Řekla zombí. Aha, už nemá jazyk, co? No, s tím si nelám hlavu, kostěl. Stačí ti do morku kostí pronikající výkřek. A jak na tebe koukám, tak tuhle a támle kus drátu. A jinak je to stylový, přiznávám. Jsem já. Ump, ump! Gak, jsem já, tvoje podpášť. Musíš na ně být opravdu pyšnej. Už si ani nepamatuju, jestli jsem kdy viděl skupinu tak dokonale tupých pohunků. Sdělil Kohen Jindřichovi s obdivem. Jindřicho, ty seš jako osvěžující prd v místnosti plný voných růží. Musíš je všechny vzít sebou. Nechci už ani slyšet o tom, že by s náma nešel. Už je hezký, když člověka někdo ocení, řekl Jindřich šerý děs, sklopil oči a začervenal se. A co bys ještě dneska od života čekal, přesvědčoval ho kohen. Kdo dneska doopravdy ocení pána temnot? svět už je moc složitý. Takovém, jako jsme my, už dávno nepatří. Všechny nás dusí k smrti těma svejma šonkama. A co chceš přesně udělat, kohené, Zajímal se šerý děs. Umpf, umf. A víš, myslím si, že je čas na to zmizet stejně, jak jsme se objevili. Odpověděl mu Kohen. Poslední hodko z kama. Poklepal znovu na soudek. Je na čase alespoň něco vrátit. Umf, umf, drž hubu. V noci pronikaly dírami a trhlinami v plachtě paprsky světla. Lorda ho napadlo: Zda Leonardo vůbec spí. Bylo docela dobře možné, že ten člověk vymyslel nějaké zařízení, které to dělalo za něj. V této chvíli měl Vetinary ale úplně jiné starosti. Draci byli připravováni na zvláštní lodi. Bylo příliš nebezpečné je na palubě běžného plavidla. Lodě byly postaveny ze dřeva a i když byly draci naprosto klidní, vydechovali tu a tam malé ohnivé koule. Když se příliš vzrušili, vybuchovali. Bude v pořádku, že ano? Zeptal se a držel se co nejdále od klecí. Kdyby se některému z nich něco stalo, dostal bych se do ošklivých potíží se sluneční svatyní chorých draků v Angmorporku. A to není představa, která by ve mně budila natření, to vás ujišťuji. O pan Skvirmu říká, že nevidí jediný důvod, proč by neměli být v pořádku, pané. A vy, pane vy byste věřil, že bez nebezpečí absolvujete let v zařízení taženém dreky? Rozšafín polkl. Já nejsem materiál, z něj se dělají hrdinové, pane. A čím ta? Řekl bych, že je to tím, že mám velmi živou představivost. To je dobré vysvětlení, pomyslel si lord vetinare, když odcházel pryč. Rozdíl byl v tom, že zatímco ostatní lidé si představovali věci v hranicích obrázků a ploch, Leonardo si představoval podobné věci v hranicích těles a prostorů. Jeho denní sny přicházely se seznamem dílů, návodem k montáži a kompletními účty. Lord Vetinary se přistihl přemýšlence, že stále více a více doufá, že uspěje jeho druhý plán. Ten spočíval v tom, že jestli sklame všechno ostatní, nezbývá, než se modlit. Takže všechno je teď v pořádku, mládenci. Teď si můžete klidně sednout. Usaďte se. Hugo výsměšek, hlavní kněz slepého Jó, se rozhlédl po mnohohlavém schromáždění kněží a kněžek které naplňovalo celý obrovský chrám malých bohů. Velekněz sám měl mnoho společných rysů se svým bratrem Zoromilem. Svůj úřad a své povolání bral především jako práci organizátora. Lidí, kteří byli opravdu velmi dobří, co se týkalo víry, bylo vždycky dost a proto víru nechával na nich. Ono to totiž vyžadovalo mnohem více než jen obyčejnou modlitbu, abyste měli jistotu, že vaše prádlo bude vypráno a vaše domy a chrámy budou udržovány a upraveny. Teď už začínalo být Bohu příliš mnoho, při nejmenším dva tisíce. Mnozí z nich byli samozřejmě jen velmi malí, bylo však třeba dávat na ně pozor. Bohové byly totiž z větší části módní záležitostí. Podívejte se například na Óma. V jedné chvíli to bylo malé, krvežíznivé božstvo v jakési bláznivé, sluncem spalované zemičce a netrvalo dlouho a byl z něj jeden z nejvyšších bohů. A toho všeho se dalo dosáhnout ne tím, že by se odpovídalo na modlitby, ale jistým dynamickým způsobem, který ponechával stále otevřenou možnost, že jednoho krásného dne k rozkvětu dojde a pak si uděláme překrásný ohňostroj. Na Huga, který přežil celá desetiletí velmi intenzivních teologických diskuzí, z části také díky tomu, že byl mohutný muž a dovedl v případě potřeby roztočit svou těžkou kadidelnici nad hlavou, udělala tato nová technika dojem. A pak tady samozřejmě bylo mnoho nováčků, jako byla například tlačka, bohyně rozmáčknutých tvorů. Koho by kdy napadlo, že lepší silnice a rychlejší povozy povedou k něčemu takovému? Jenže bohové, ke kterým se někdo obracel v nouzi, rostly mnohem rychleji a v poslední době čím dál tím víc mozku vykřikovalo, o bože, co mě to praštilo! – Bratři! – vykřikl, když ho unavilo dále čekat. – a sestry! Všeobecný šum ustal. Od stropu se sneslo několik kousků oloupané barvy. – Děkuji vám! – řekl výsměšek. – A teď mohli byste mě prosím poslouchat. Moji kolegové a já... A tady posunkem ukázal na starší kněží sedící za ním: Jsme, a to vás ujišťuji, na této myšlence delší čas pracovali a není pochyby, že je teologicky bezchybná. Mohu prosím pokračovat? Stále ještě cítil nezakrývanou neochotu mezi schromážděnými kněžími. Rození vůdcové se nechtějí nechat vést. Jestliže to neskusíme, mohli by ti nevěřící mágové uspět s jejich plánem. opak pak bychom měli na krku spoustu hloupých nepříjemností. A to je všecká moc pěkné, ale nejdůležitější je farma všech věcí, ozval se jakýsi kněz. Nemůžeme se přece všichni modlit najednou. Vždyť víte, že bohové nemají rádi ekumény. A jaká slova bychom vůbec používali, ptám se. Řekl bych, že nějaká krátká, jasná. Hugo výsměšek se odmlčel. Měl před sebou schromáždění kněží, kterým jejich bohové z titulu víry zakázali jíst brokolici, kněží, kteří vyžadovali, aby si nevdané dívky skrývali uši, aby nevzněcovali touhy mužů, Kněží, kteří uctívali malé koláčky z perníku s rozinkami. Jisté je, že cokoliv řekne, povede ke sporům. Podívejte, zatím se nezdá, že svět skončí, řekl celkem nevýrazně. Cože? Mnozí z nás to už nějaký čas očekávali. Nastane poslední soud, kde lidstvo zaplatí za své hříchy. Za brakolici... Za to, jak chodí dnes halky na krátkava stříhány. Zachráněny budou jen sušenky s hrozínkami. Výsněšek zoufale zahrozil svou biskupskou berlou, aby se vyžádal ticho. Ale tady se nejedná ohně v bohu. Už jsem vám to říkal, tohle je práce lidí. A to je možné, ale i ten člověk je řízen rukou boží. Že to barbar Kohen. Ale i tak on by mohl. Mluvčí byl umlčen loktem kněze, který stál v davu vedle něj. Tak okamžik. Rozlehl se hukot vzrušeného rozhovoru. Existovalo opravdu jen velmi málo chrámů, které by nebyly vypleněny nebo znesvěceny během dlouhého času dobrodružných výbojů, a kněží všech věr se už dávno shodli na tom, že něco takového, jako je barbar Kohen, není v rukou žádného z bohů. Hugo pozvedl oči ke stropu si jeho překrásným, i když silně sešlým panoramatem bohů a hrdinů. Bohové musí mít život mnohem snažší, pomyslel si. Dobré, řekl na dutě jeden z jeho odpůrců. Pak si myslím, že v tomto jediném, výjimečném případě za těchto zvláštních okolností bychom se mohli schromáždit kolem jednoho stolu. No, to je opravdu výborné, začal výsměšek ale je samozřejmé, že budeme muset velmi seriózně uvážit, jaký bude mít ten stůl tvár. Výsměšek se na okamžik zatvářil zcela neutrálně. Jeho výraz se nijak nezměnil, když se naklonil k jednomu ze svých podďákonů a řekl Řebenatku, prosím, řekni někomu, ať zaběhne k mé ženě a požádá ji aby mi zabalilo věci na noc, ano? Obávám se, že naše schromáždění bude trvat o něco déle. Přestože byly na cestě několik dnů, nezdálo se, že by se ústřední sloup kory celé stejně přiblížil. Jste si jistí, že to má kohen v hlavě v pořádku? Dal se Jindřich Šerý děs, když pomáhal Cucáku Vildovi manébrovat s humošovou židlí přes ledové pole. Ale no tak, pokoušíš se vnést rozklad do našich řád, Jindřichu? No, ale já vás varoval, jsem pán Temnot a musím se udržovat v kondici. A tady sledujeme vůdce, který už začíná zapomínat, kam si večer odložil falešný zuby. Co říká? Já jenom říkám, že když vyhodíme bohy do vzduchu, mohli by s tím být dost potíže. Je to tak trochu neuctivé. A ty se musel zneuctit během života pěknou řádku chrámu, je to tak, Jendřichu? O spoustu, spoustu jsem jich zneuctil. Jeden čas jsem byl šílený démon, když to chceš vědět. Sám jsem vlastnil chrám zkázy. Na no já, ale ten si měl na kapesný, odpověděl Cucák Vilda s potutelným úsměvem. To je pravda, jen otáčej nožem, bráně, řekl Jindřich zasmušile. O to mám za to, že jsem nikdy nebyl ve skupině velkých hrdinu a za to mě teď budete. Ale no tak, tak si to tak neber, Jindřichu. Víš, že to tak nemyslíme. Vždycky jsme tě respektovali. Řídil si se kódem, měl si víru, tak aby svěděl. kohen si prostě myslí, že to Bohum stejně dřív nebo pozdějic někdo musel nám dát. A co se týče mě, já mám trošku v obavy z toho, že máme před sebou hrozně těžký terén. Jindřich se rozhlédl po zasněžené rokli. Tady někde vede nahoru magická cesta, pokračoval Vilda, Jenže nech se tam dostaneme, musíme projít velkým množstvím jeskyní. Uh, neproniknutelný jeskyně mrtvých, pookřál Jindřich šerý děs. To na cucáka Veldu udělalo dojem. Takže si o nich slyšel? Podle jakýchsi starých legendy hlídá množství strašlivých oblud a celá řada ďábelsky složitých smrtících zařízení, a ještě nikdo a Prej neprašel. Já zapomněl jsem, taky jsou tam nebezpečný pokliny. Hned potom bude muset proplavat podvodníma dutinama, který hlídá obrovská lidožravá ryba, kolem který ještě nikdy žádný člověk neproplul. Pak Prej už jsou tam jenom nějaký šílený měši a dveře, který otevřeš, když vyřešíš nějakou starou hádanku No a další takový obyčejný věcičky. No, vypadá to jako pořádná prasička. Vyjádřil se Jindřich Šerýděs. No, aby svěděl, odpověď na tu hádanku známe, řekl Cucák Vilda. Ta zní zuby. Jak jste na to přišli? Ani jsme nemuseli hádat. V těchle staromodních starých hádankách jsou to vždycky zuby. Co Vilda zabručel, když začali tlačit kolečkovou židli vzhůru do poměrně příkrého svahu? Ale největší problém bude dostat tenhle zatracený kolečkový až tam nahoru a přitom nevzbudit homoše, protože by začal dělat potíže.